Так він загибелі день одвернув від од людей етолійських, серця послухавши свого. Дарунків йому ж не давали, гожих і щедрих, загибель від люду і так одвернув він. Ти ж не тримай цього в думці, нехай богове інакше мисль твою любий спрямують. Бо від кораблів, що палають, важче біду одвернути. Отож подарунки приймнявши, з нами виходь, як Бога тебе пошанують Ахеї. А як пізніш, без дарів, до вбивчого бою ти вступиш, шани такої не матимеш, ворога хоч би відбивши. Відповідаючи, мовив до нього ахіл прутконогий, феніксе, паростку Зевсів, дідуню старенький, не треба шани цієї мені. Шанований Зевсом я досить. При кораблях крутобоких мене збереже він, допоки вистачить в грудях дихання й носитимуть любі коліна. «Ще тобі інше, скажу я, а ти заховай в своїм серці духу мого небентеж наріканням та слізьми гіркими, щоб догодити Атріду. Його ти любить не повинен, щоб ненависним не стати мені, що люблю тебе дуже. Краще б зі мною, тому досаждав, хто мені досаждає. Влади державної нарівно, І шани прийми половину. Ці, хай і звістю, ідуть до Атріда, А ти залишайся. Переночуєш на ложі, м'якому. У досвіта ж завтра. Ми поміркуєм додому Пливти нам, чи тут залишатись. Мовивши це, він патроклові мовчки моргає бровою, феніксу постіль вигідну стелить, щоб швидше з намету Вийти усі здогадались. Озвався тоді богорівний, син Теламона Еант, і слово таке до них мовив. Олег тіт Удати на все Одіссею. Будемо йти, мети, бо розмови шляхом цим, здається, не досягнути. Треба Данаєм тепер якнайшвидше відповідь цю сповістить. Хоч на добре вона й не виходить. Досі ж її дожидають вони, а Ахіл прутконогий Диким шаленством свої гордовиті наповнює груди. Надто жорстокий він, приязні друзів своїх не шанує, що на швидких кораблях його нею усі визначали, серцем безжальний. Навіть і той, в кого брата убили, винагороду приймає, так само, як батько за сина. Викуп, сплативши великий, лишається вбивця в народі, той же, хто взяв його мстивий свій дух і своє гордовите серце вгамовує, тільки у груди тобі незмиренну вклали богове злобу, і тільки задля однієї дівчини ми ж їх аж сім та й найкращих тобі обіцяли, і інших дарунків багато, то стань же і ти, лагідніший, хоч би, шануючи дім свій, прийшли під твою ми покрівлю, послані людям данайським, готові тебе відзначити приязню й дружбою щирою більше, ніж інші Ахеї.